3. Той, що носить чорне. Я придумую світ, щоб прокинутись в ньому. Я придумаю час, щоб зустрітися з ним. Я придумую ціль і до неї дорогу, і терни на шляху, щоби був непростим. ОЛЕГ СТАСИК Ранкова пора у місті. Нестямно горять білі свічки каштанів, зоріють світлячки акацій, мов прощальний акорд травня, потужний і п'янкий акорд. Життя триває, видозмінюючи реальність. Палітра білої фарби, дбайливо приготована небесним художником, виливається на світ натхненням творця, а чи до того, хто тільки но збирається ним стати. Аліна стоїть на перетині двох вулиць і не поспішає переходити на інший бік, хоча світлофор впевнено підморгує зеленим. Її зачіпають руками, раменами, сумками, перехожі бурчать невдоволено, обходячи таку собі несподівану живу перешкоду. Засвітився червоний. Перед очима замиготіли машини. Роздоріжжя на вулиці у житті. Кожного дня робимо вибір, або хтось його робить за нас. Розмірковуємо, куди рушати. Стільки доріг, вибираєш одну. Інколи жалкуєш, але повернути назад не вдасться, коли зметикуєш, що не туди завернув. Рух односторонній, а якщо піти на червоний? І Аліна робить перший крок. На честь чіпка сильна рука, рвучка шарпає її назад. Аліна втрачає рівновагу і майже падає, перечепившись через бордюр. Та ті ж таки руки втримують її і ставлять обережно на ноги. «Ну ти даєш, Аліно! Я також буваю заглибленим у себе, але не настільки!» Чує в себе над вухом знайомий голос. «Це сусід знизу, господар Буска Петро!» «Ой, слухай, замислилась, дякую тобі, Петре!» Розуміючи безглуздість ситуації, виправдовується Аліна. «Пусте, ми ж сусіди!» І не тільки помешканнями, доволі поважно Петро. Як це не тільки помешканнями, дивується Аліна. А так. Ми з тобою живемо сьогодні? Так. Живемо в одному будинку, ходимо однаковими маршрутами. Ось тобі наочний приклад. Петро киває в бік світлофора. Зрештою живемо в одному місті. Дихаємо од... Ой, Петре, жартуєш? Із такою серйозною мармизою. В одному місті, на одній планеті, в одній сонячній системі, в одній галактиці і так далі. О, зелене світло. Переходимо? Амнезія минула. Я буду чемною дівчинкою. Ні. Жаль, мені в інший бік. Поспішаю. Що ж, тоді бувай. Ще раз дякую. Аліна переходить дорогу. Аліно, ну агов! Несподівано до вуду літає голос Петра. Вона зупиняється. Озирається і дивиться запитально на юнака. Вдалого тобі дня! Дякую, взаєм. Вони розбігаються. Аліна думає про хлопця. А він нічого. Трішки дивикуватий, правда. Точніше навпаки. Надто нормальний порівняно з її знайомими. Біля академії вели людно. Хтопак, багато студентно. Майже літня погода навіть найледачіших студентів випхала на вулицю. Тим паче, що страшний привид сесії все настирливіше нагадує про себе. мосновида, сновида тиняється коридорами академії, зазираючи до питлоу у двері аудиторій. На злосесії навколо академії буяли, нагадуючи про свою присутність п'янким ароматом, похучі акації. Білосніжні красуні недбало губили пелюстки і засипали алеї світлим маревом. Аліна, згорнувши на землю полістки акації, сіла на лавку. Так, перша пара, історія релігії. Залік і так гарантований. Ще однієї перепалки з неї колишня аспірантка, а теперечки повноцінний викладач Броніслава Сергіївна, по-народному Броня-Проня, не переживе. Тож, буде чи не буде, іти чи не йти? Звичайно, не йти, глузливий шепіт падає їй прямісінько у вухо. Аліна сполох... сполохано зойкає. Незнайомець у чорному повільно виходить із-за лавки, і, обіпершись однією рукою на спинку, теревенить. «Привіт, мала! Якся маєш? Гарний колір волосся, весняний!» Це був той самий тип у чорному, Аліна ошелешено глипає на хлопця. Раптова його з'ява трішки приголомшила. «Ти що, аніміла? Не бійся, я тебе не з'їм! Пішли, вип'ємо кави, запрошую! Нафіг тобі ця грицева шкільна наука! Познайомимося нарешті! Скільки можна за тобою бігати?» Несподівано їхню розмову вірніше минуло хлопця Переривають галасливі вигуки одногрупника Аліни Андрія. Він тисне тому, що в чорному руку. Привіт, кажане. Кого я бачу? Дійсно ти? Це в мене, сподіваюсь, не глюк? Не думав вчитися? <гум> Направду, ні сіло, ні впало. З'являєшся в Академії, мов сонце у Львові. Сервос Аліно. Тільки про тебе я й думаю цілий ранок. Слухай, чуваки казали, що тіпа в тебе можна позичити конспектик. Пронька й так тобі залік автоматом поставить, а в мене повна задниця. Перепрошую, гузниця. «Будь ласочка, сонечко, позич конспектик!» Андрій розпачливо і майже безнадійно зазирає дівчині в очі. «Коли тебе називають сонечком, хай навіть нещиро треба здаватись». Не перестаючи дякувати, Андрій жалібно хапає конспект і квапливо йде до вхідних дверей. Звідти його вже гукають. Стосунки Аліни з одногрупниками не можна назвати звичайними. Такий собі тимчасовий пакт про ненапад. Однак вона ніколи нікому не відмовляє в Ось такій наглій допомозі, тим паче що Андрій завжди привітний, навіть із ізгоями. І така назвалась Аліна. Гарне ім'я тобі пасує, озвався Кажан. Щодо Пушкіна можна й продовжити. Ні красотою сістри своєї, ні свіжості й румяна, ні привлікала би вона очей. Напрошується висновок: Що тобі від мене треба, хлопче, і чому ти за мною шпигуєш? Ю п'ятницю сьогодні запитує сердито Аліна. Ще сам не вирішив, нагло відповідає хлопець і безцеремонно. Роздивляється Аліну, мов заморську дивовижу, через темні скельси своїх окулярів. До того ж нахабно посміхається кутиками вуст. «А що, у тебе є сестра? Познайомиш? Може вона не така мудра?» «Ну все, з неї досить. Знайшов собі доістеричний об'єкт для досліджень. Хіба в Академії дівчат мало? Мов реп'ях». Аліна заледве вичавлює з себе. «Знаєш, я тобі дуже вдячна, ну за той випадок у парку і все таке. Та розумієш, ти ж сам студент, сесія має бігти. Дівчина випалюється на одному диханні, не би, то не купа різних слів, заплетених у речення. А так, одне майже безконечне. Аліна переводить подих і впевнено крокує в бік академії. На ходу, не озираючись, кидає. Всього доброго, бувай. Вона лякається вимовляти його ім'я в голос. Чому? Поки що й сама не добере чому. Аліна ховається за дверима академії, притуливши спиною до холодної стіни, якусь мить стоїть збентежена. Можливо, вона надто брутально відшила хлопця. Кажан врятував її тоді, у парку. Але ж він шпигував за нею. Чому? Та це ж, зрештою, врятувало її, у душі якийсь хаос. Правда, хаос і безлад доволі різні речі. У власному творчому безладі Аліна завжди знає, де що шукати, а тут ніби хтось навмисно попереставляв речі дивним робом, і вона не відає, як цьому дати лад. Винуватець сум'яття лишився за дверима. Той, що в чорному, чи то пак Кажан, і лякав, і водночас бентежив. Це так, коли стоїш над прірвою. Лишень півкроку, і ти полетиш. Або вниз, або вгору. Здоровий глузд переконує, неодмінно полетиш униз. Та хто в 19 років зважає на здоровий глузд? Аліну чомусь хвилюють його очі, хоча він так ретельно приховує їх окулярами. Вона відчула його погляд. Ні, не слизький і не свертлячий. Він баламутить. Він не бентежить, а гірше, баламутить і тому тратує. Невже йому подобаюсь? Чи то запитує, чи то стверджує Аліна, розмірковуючи майже вголос І сама собі відповідає. Угу, ти давно в люстерку зазирала, дорогенька? Я й забула. Ти ж у нього майже ніколи не дивишся. Подобається вона. Що за маячня, дівчино? То ж тобі нема мені жіночі романи, де з першого погляду закохується до божевілля. Ой, щось тут нечисто. Тримайся від нього якнайдалі, Аліно.